Köszöntjük a igéző vagyok, mellettem pedig már itt ül Szabó Péter, és folytatjuk azt a sorozatot, amiben a vitaminokról és a nyomelemekről volt szó, méghozzá egy kicsit az ajurvéda szemszögéből. Ma a nyomelemeknek a második vagy utolsó részét fogjuk venni. Igen, üdvözlök mindenkit! A múltkor vették a hát egy pár fontosabb nyomelemet, amit említettünk, hogy mire jó és a hiány, okoz, például a mangánt, a cinket, és vettük uh, hát a ként meg a szeléniumot. Úgyhogy ma folytatjuk a magnéziummal, a káliummal, és még egy-két másik dologgal. Itten magnézium, hát az enzim, uh, megnek a működéséhez és az aktiválásához, ez nagyon fontos a magnézium, a, és egy energia, szóval az energiának a fokozásához is nagyon fontos a hiánya. Ideg és izom zavarokat okoz, az impulzusok, azok nem működnek rendesen. Ez görcsöket jelent? Görcsöket jelent pontosan, izom, a, a rángatózásokat inkább az izmokba és az idegekbe pedig hát görcsöket és bizonyos a, a hát legyengülést, legyengülését az idegrendszernek. Remegést például? Remegést, ja. remegés, határozottan remegést és természetesen depressziót is okoz. A, nagyon fontos például a kardiovaszkuláris betegségek megelőzésére, megakadályozza az érelmesesedést, akkor védi az, az érfalakat a hirtelen vérnyomás változásoknak a stresszétől, ami nagyon fontos például az aneurisztikus betegségeknek a kialakulásánál. Akkor <kül> nagyon fontos a, a az, hogy a terhesség alatt, hát, szóval a nők, hát hölgyek, az a, a magnéziumpótló tablettákat kellene, hogy szedjenek, mert ez dramatikusan csökkenti a születési kár, károsodások hiányát, például a szellemi fogyatékosságot. Ez már be, be lehet bizonyítva, ez bebizonyított tény. A magnézium hiány okozza a legtöbb szív- és érrendszeri betegséget is, például a szív-aritmiát, szív szívaritmiát, amiben elég sokan szenvednek itt Magyarországon. A magnézium a szinergetikus a B6 vitaminnal és az A vitaminnal, de ugyanakkor a foszforral és a káliummal is. Mm. Tehát ezeket ilyen komplexbe Ezeket ilyen komplexbe kellene mm -hmm. szedni. Az, az, az a legjobb, de különösen az, hogyha magnéziumot B6 vitaminnal együtt szedi valaki. Ez, ez, ez nagyon, van is egy ilyen készítmény, ami, amiben magnézium, kálium és magnézium, kálium és B6 van keverve. Forrásai, Hát mindenki tudja, hogy vannak ásványvizek, gyógyvizek itt a Magyarországon, amiben magnézium és kálium is előfordul, vagyis előfordult. <gül> hát nem tudom, ugye ezeket az ásványvizekkel eléggé nagy problémák vannak azért itt a Magyarországon, mert sorba eladogatták őket, és uh, például azt tudjuk, hogy a Pepsi-Cola ugye megvett már uh, a, hát a, a kristályvizet már nagyon régóta, most pedig hát a teodórak fellét, és Itt ezekkel az a probléma, hogy, hogy amikor egy ilyen cégnek adnak el ásványvizet, akkor ők kiszedik belőle az ásványokat. Uh -huh. Ugye, mert ők, ők ezt a, a Pepsi-kólának az elő, a, hát a palackozására használják, és a velégvíz, az nem kell nekik. Uh -huh. Úgy, hogy, Úgyhogy ásványvizeknél nagyon fontos az, hogy olvassuk el pontosan, hogy mi van benne, és általában próbáljunk ásványvizeket. Ez különben nagyon védett dolog Nyugat-Európában, franciáknál, olaszoknál, németeknél. Úgyhogy nagyon csodálkozom, hogy Magyarországon, ahogy nagyon sok jó gyógyvizek voltak, hát nem annyira törődnek ezekkel a dolgokkal. Szóval fontos, hogy egy érintetlen forrás legyen az ásványvíz. A tejtermékek azok tele vannak magnéziumokkal, magnéziummal különböző tejtermékek. A hal és a tengeri kajdlók, úgy szintén, de aki ezeket nem fogyassza, annak se, sincs problémája, mert a paprikában nagyon sok van a különböző gyümölcsökben, banán, barack, alma, sárga dinnye, grapefruit, citrom, füge, a sörélesztő, a sörélesztő, ez egy, ez egy uh, csodálatos dolog. Ebben majdnem minden megtalálható. A Igen, hm. Azt, azt kamlóból készítik? Igen, az kamlóból készítik. A rizs, a köles, a tofu, a szójabab, és még a különböző teák is, mint például a citronfű, kamilla mint a gyermekláncfű, zsálya, csalán, lucern, ezek mind tartalmaznak magnéziumot, úgyhogy uh, Uh, végül is nem gond ezt uh, megszerezni, beszerezni ugye egy helyes táplálkozás által, úgyhogy nem kell ilyen pótlótablettákat szedni, de bizonyos esetekben szükség lehet rá a kálium. Hát a kálium az idegrendszer működéséhez nagyon fontos, és, az, és az, a szabályos szívveréshez. Uh, aritmia ellen, és az infraktus megelőzésére. Az alacsony kálium a szervezetben magas vérnyomást okoz. Ez mindig így van. Nagyon jó, fontos a vese működéséhez is, különösen a veseköveknek a kialakulásának a megelőzésére. A hiánya ilyen videgségérzetet, a bőr túl száraz lesz, az értelmi és a felfogó képesség hiányokkal uh, van tele, hát mutatkoznak, hiányok lépnek fel, különösen úgy megérteni dolgokat, és csökkentett reflex funk funkció alakul ki, és lép elő az emberbe. Ugyanúgy csökkenti a magas koleszterin szintet, és uh, és energiát az, vagyis gyengeség ellen is, a fizikai gyengeség és kimerültség ellen is nagyon jó. Szintén a vitamin B6-tal, de más B-vitaminokkal is szinergetikus, és szedhetős úgy szintén magnéziummal és foszforral. A tejtermékek szintén nagyon sok káliumot tartalmaznak. A bab és félék, avokádó, a banán, rizs, Fokhagyma, a teljes gabonák, a tofu, a szárított gyümölcsök általában nagyon jók, a és a kelbimbó. A következő nyomelem, beszélünk a króm, aminek a szükségességét most már hát bebizonyították és ez, ez eléggé olyan új dolog, hogy az elmúlt 30 évben, hogy igazán hát jöttek rá, hogy mennyire fontos ez a szervezetbe. Ez fontos a glukózmetabolizmushoz. Biztosítja a stabil vércukor. Biztosítja a stabil vércukor szintet. És nagyon fontos a hipoglikémia ellen mert hiánya az hipoglicémiát okoz a szervezetben. Nagyon nehéz elegendőt az ételekből bevinni a szervezetbe, mert nehezen épül be ezekből az ételekből. Leg, és nagyon sok eltűnik, hogy az ipari feldolgozásnál egyszerűen már nem marad benne az ételbe. A fölből is eleve hiányzik, egy -egy a vízből oldalam, is eleve hiányzik. Földből a nyomelemeknek a gazdagság kivésztette. Természetesen, és a vízből is sajnos, uh -huh. ugye, mert a vízzel is, uh, uh, hát uh, uh, gondolom, hogy a klórozáskor is sok elmegy belőle. Uh, ha valaki króm, nagyon fontos alkoholistáknak, különben különben nagyon ajánlatos, hogy alkoholistáknak króm, króm hát pótló tablettákat szedjenek, ennek a kellát formáját lehet, kell szedni, mert ez az, ami nagyon könnyen beépül a szervezetbe. Úgyhogy fontos, hogy elolvassuk azt, hogy, hogy, hogy miből, hogyan készítik. Ez a kellát formája, ez fontos. Tudjuk, segíti elszakadni az alkoholtól? Uh, igen, és még bizony, pontosan. A hiányérzetet csökkenti. Hát nem csak a hiányérzetet, hanem alkoholizmusban akkor fellép ez a, ez, a, ez a szellemi depresszió, ez a komoly, nagyon komoly depresszió, ami fellép, és, és a, a delirium, uh -huh. ugye és a chromium ezt ugye segíti az agynak a működését helyreállítani, uh -huh. úgyhogy könnyebben lehet szokni az alkoholról. Uh -huh. uh, a, a, krom, a kromt azt a, a nélcín a vitamin B3-mal együtt kell szedni. Úgy a legjobb, és a vitamin B3 szintén nagyon ajánlatos alkoholistáknak vagy, akik nagyon sok alkoholt fogyasztanak. Most, hogy azt a kettőt együtt szedni, az nagyon jó. Megállapították, hogy Amerikában, hogy három személy közül kettő az hipoglicémiában szenved, vagy pedig diabétikus, vagy az egyik, vagy a másik. Uh -huh. Ez egy nagyon nagy arány, és Magyarországon ez nem kisebb, az bizasztuti. Uh -huh. Hát ugye a hiány a talajban és a vízben, ennek azok a nagyon sok cukros és édesített ételek fogyasztása, és miután az alkohol az cukor, uh -huh. hát természetesen azok, akik sok alkoholt fogyasztanak, azoknak egy nagyon komoly chromium hiány uh -huh. a, van a szervezetükben. A hiány a szorongást, ugye a különböző cukorbetegségeket, és vérkeringési betegségeket, érelmeszesedést okoz, és a rossz felfogó képességet. Nagyon jó forrása a cékla, a sörélesztő, a is, különböző sajtok, teljes gabonák, a kukorica, a kukoricaolaj, a gomba, a melasz, és van bizonyos teákban is, például a cickaf, cickafark, az án is, a csalán, a vörös lóhere. Ahogyan tanulmányozom ezeket a nyomeleinket, egyre rájövök, hogy ez a csalán teában mennyi minden van. Úgyhogy ezt igazából Magyarországon nagyon elterjedt és nagyon is jó ennek a használata. És akkor a végén fogunk beszélni a kalciumról. A kalciumot azt általában ugye mindenki ismeri, és mindenki tudja, hogy mennyire fontos a szervezetben, de azért megemlítünk egy pár dolgot. Például azt, hogy, hogy, hát azt tudjuk, hogy ez a csontok és a fogak formálásához, és azoknak a karbantartásához, a foginyek karbantartására nagyon fontos, csökkenti a koleszterin szintet, és megelőzi a szívbetegségeket terhesség alatt pedig természetesen már széles javasolják az orvosok a terhesnőknek, a kalciumpótáknak a szedését. Nagyon fontos tudni, hogy a tablettákat szednek, akkor sokkal jobb ezt a naponta többször kisebb a dózisokba beszedni, mindegy nagy dózisokban. Nagyon gyorsan ki kiürül egy kiürül a szervezetből, nagyon, nagyon nehezen épül be igazából uh -huh. a szervezetbe. Uh, és, és, és, és valószínűleg kell ennek mellie dolgok, hogy, hogy segítsen a beépüléséhez. Például már volt szó a D-vitaminról. Uh -huh. A D-vitamin ugye az nagyon fontos, A-vitamin is, de a D-vitamin az nagyon fontos. És van egy aminosav, amit úgy hívnak, hogy liszin. A liszint nem kell mondjuk uh, ilyen pótlótabletták uh, révén bejuttatni a szervezetben, mert a södéreztő tele van ezzel az amino szóval a Végül is azért, hogyha ugye, amikor felsoroljuk ezt a rengeteg nyomelemet, az emberbe az a kép támad, hogy te jöjj, hogy fogom ezt pótolni, de tulajdonképpen néhány ö, alapanyag elegendő lehet, tehát mint említetted a södéreztőt, a csalánteját. Néhány gyümölcsöt, Igen, bizonyos pontosan. zöldségeket. Tehát a különösen a zöldséget. Zöldség, tehát nem annyira mm. reménytelen ezt pótolni, csak ö, azt hiszem, hogy a modern táplálkozásból ezek teljesen hiányodnak. Hát mert pontosan. Ezek ilyen, ilyen hamburgereken élő ember számára ez ugye nem Igen, elérhető. pontosan, pontosan. Hát például azt, azt tudni kell hogy vannak bizonyos uh, ételek, amiből nagyon sokat fogyasztanak a modern emberek, amik határozottan csökkentik a kalciumnak uh, a, hát a szervezetben uh -huh. való uh, hát, uh, beépülését és, a, és a, az ottani meglevést. Például a, a nagyon sok húsfogyasztás, uh -huh. ez az egyik, uh -huh. az alkohol, a kávé, uh -huh. az asztali só, a fehérliszt és A fehérlisztből készült különböző pékárok, meg különböző... Egyleg magukkal ragadnak kalcium... Persze, ezek ürítik a kalciumot a szervezetből, úgyhogy kalcium vilány lép fel, ezek elvonják a kalciumot a szervezettől. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy mi teszünk, ugye természetesen, és jó utána járni azt, hogy bizonyos hát a nyomelemeknek, amiből nekünk hiánya van, a nép, azt, azt milyen ételekből kapjuk meg, azt milyen, szóval milyen forrásokból uh -huh. a, a kapjuk meg. Hát a kalciumról tudjuk, hogy az izületi fájdalmakat okoz, hát természetesen. Az izületi fájdalmaknál meg kell mondani, hogy nagyon sok idős ember, nagyon neheze, szervezete nehezen dolgozza fel a kalciumot és lehet, hogy a múltkoriban talán beszélgettünk a mangánról, és hogy a mangán például izületeknek különösen térd, meg külön ezeknek a dolgok, mennyire fontos. Úgyhogy úgy, hogy ajánlatos az, hogy a kalcium mellé talán mangánt is szedjenek, vagy pedig uh, idősebb emberekről van szó. Uh, akkor, uh, hát ugye a reumás betegségek, és akkor itt van ez, ami, ami ez a zaklatottság, ez a hypertension, hi mi is ez magyarul, hát ez, ez ilyen, amikor ilyen idegesség, túlfeszítettség, szóval, túlfeszítettség. Uh -huh. és idegesség, pontosan idegesség ellen nagyon jó inszomni ellen, ugye nagyon ajánlják, hogy hogy a lefekvés előtt így egy poárt tejet, ugye amiben kalcium hát, van, és akkor nyugatban alszik hát. az ember, ugye különösen, hogyha a te, a te egy kicsit meleg, és aki pedig nem iszik tehet, hát ugye sokan vannak, akik kalciumokat, kalciumot szednek, hát különböző dolgokból, ugye lehet szapogatni különböző cukorkákat, az sosem nagyon jó, mert abban meg cukor van. Akkor a tejtermékek, mint ahogy említettük, azok tele vannak, különösen a jogurt, ugye a kefír. A tejtermékekkel is, hát nagyon fontos, hogy milyen tejtermékeket veszünk. Ugye azok a tejtermékek, mint a parmalat, meg a milli, meg ezek, ezekben már semmi nincsen uh -huh. igazán. Fert ezek az úgynevezett italok. Ezek, ezek ugye, uh -huh. ezek annyira, annyira uh -huh. nem igazán tej már, hogy, ez, uh -huh. szépen, hogy nagyon kevés tápértéket kap igazán meg belőlük az ember. Nagyon fontos, hogy a tej, amit iszunk, és a tejtermék, amit, uh, amit használunk, az olyan forrásból legyen, amit ismerünk, és amiről mm -hmm. tudjuk, hogy ez abban megbízhatnak. Hát van Jól jók. még lehet kimérten tejet kapni. Lehet kimérten tejet kapni. Az, tejet az van, van egy pár, ugye egy magyar termelő, akik mm -hmm. például a bakony, meg ezek, van egy pár magyar termelő, Le, Budapesten akik, is van. Budapesten és a Dunatei, teiek, meg, ahol igen meg különböző helyek, ahol, ahol, ahol jó tehet gyárton, árulnak, és ahol jó tehet lehet kapni. Akkor hát a szardinia és a tengeri kagylók, akkor uh, bizonyos halak, különösen uh, ezek az északi halak, azoknak, akik a halakat uh, hát uh, szeretik, de nagyon sok kalciumot lehet kapni sötét zöld, leveles zöldségekből, igazából uh -huh. ezek tele vannak kalciummal, úgyhogy alig, úgy, alig van szükség arra, hogy az ember uh, hogyha rendes diétát folyt, és, és hát rendes mennyiségű zöldséget eszik, és tudja, hogy ez a zöldség jó, vagyis nem olyan zöldség, hát ami, ami a, a, szóval, hogy, hogy tudja az eredetét és a forrását ezeknek a zöldségeknek, és megbízik bennük, akkor jó. Mandula, a spárga, a brokkoli, a sörélesztő megint, az algák, a kelkáposzta, a zappehely, a buzacsira, a lucerna, a paprika, a cayenne paprika tele vannak, a bors tele vannak vele, a különböző teák, például a bojtorján, az édeskömény, a kurkuma, abban nagyon sok kalcium van, abban más is van, az az egyik legjobb fűszér, különben sok mindenre jó, a borsmenta, a petrezselyem, a banán, Vörös Lóhere, Csalán, Csipkebogyó. Uh -huh. Végezetül szeretnék még megemlíteni, hogy vannak más nyomellenek is. Ezekről most nem fogunk beszélgetni, mint például a foszfor, a jód, a kobalt. Ezeket már a következő alkalomra tartogatjuk. Hát vagy a következő alkalommal, vagy csak úgy megemlítsük talán, mert ezek, ezek noha megvannak és vannak közöttük, amikről bebizonyosodott, hogy, hogy szükséges, csak még nem igazán tudják, hogy mit csinál a szervezetbe. Uh -huh a Akkor uh, ennyi lesz mára. Köszönjük szépen! Szabó Pétert hallották és két hét múlva ismét fogunk jönni. Jó.